O dată ca niciodată era un regat condus de un rege foarte pompos. El niciodată nu asculta de consilierii lui și lua decizii după bunul lui plac. Avea o fică pe care o chema Tara. Era deșteaptă, dar și foarte obosită de conduita tatălui ei. Existau reguli stupide, iar oamenii din regat râdeau sau erau foarte contrariați. Mm, Morcovii ăștia sunt uimitori, nu-i așa, Tara? Um, cred că da. Sunt delicioși. Oficial, declar că toată lumea din regat trebuie să mănânce de acum doar morcovi. Cum? Dar oamenii din regat nu s-ar bucura de asta. E, sigur că nu, Tara. Poporul mă iubește și va plăcea noua regulă. Dar după o săptămână, regele s-a săturat să mănânce morcov toată ziua. Da! Plăcinte cu morcov, tocane de morcov, morcov, morcov, morcov! M-am săturat! Poate și poporul s-a săturat de regula asta. Mmm, cred că ai dreptate. Am să o scot. Oricum, sopușii lui erau foarte nemulțumiți de felul în care domnea peste ei. La palat trăiau slujnică pe nume Lucia. Era de fapt o zână, și, deși părea foarte tânără, avea o mie de ani. Lucia avea un alt prieten, Sparkles. Sparkles era o zănuță a florilor. Era micuță și jucăușă și trăia în grădină printre minunatele flori. Împreună ele au pusesără grijă de familia regală mulți ani. Bună dimineața, Lucia! Ce vești ai pentru mine? Regele a mai dat vreo regulă nouă? Oh, Sparkles, regele nostru e așa naiv. Nu pot să înțeleg cum poate face reguli atât de stupide! Ultimul rege a fost foarte bun, nu-i așa? A fost! Mai ales că lui nu îi plăceau morcovii! Cine râde acolo? O, oh, nu! E regele! Repede! Ascunde-te! Să nu te vadă! O, oh, Lucia! Tu erai cea care râdea? Bună dimineața, mariata! Uh, da! Râdeam de grădina asta care... care... Mă face să fiu fericită! Am înțeles! Oricui i-ar plăcea grădina asta pentru că mi aparține mie! Florile sunt atât de frumoase! Nici o grădină nu poate fi atât de frumoasă ca a mea! Oh, marieta, De fapt, floarea aia este... Rege, stupid! Îți dau eu o lecție! Hm. Chiar au miros foarte... Oh, vai! Să fii sănătos! Regele a fost foarte mirat! Să fiu sănătos? Asta mi-a plăcut cum sună! Toată lumea ar trebui să-mi ureze sănătate când strănut, nu-i așa? Pai, um, eu... Vezi? Ești de acord! Toată lumea va face asta pentru că eu sunt rege și toți îl iubesc pe rege! Declar oficial că de fiecare dată când strănut, tot regatul trebuie să spună... Să fii sănătos! <laughs> Regele plecă fiind foarte mândru de sine Oh, Sparkles! Ce-ai făcut? Nici o grijă, Lucia! Am pus un pic de noroc în praful la magic Să vedem ce se întâmplă! Mesagerii au fost trimiși în regat și oamenii s-au adunat în jurul lor Ascultați cu toții, regele a dat o regulă nouă. De fiecare dată când Maria strănută, tot și lui trebuie să spună cuvintele să fii sănătos. Dacă nu vor face asta, vor fi pedepsiți." Tine regulă cu regele nostru!" Şi, soldații te pot auzi! Trebuie să facem așa cum s-au hotărât!" Și astfel oamenii s-au supus. De fiecare dată, când regele strănuta, se trăgeau clopotele și toți oamenii spuneau Să fii sănătos! În regatul acesta trăia un cioban sărac pe nume Aaron. Era un om cinstit și foarte isteț. Nu asculta și nu era de acord cu orice îi trecea pe la urechi. El mereu susțina ce e just și cinstit. Într-o zi, era în fața casei lui când au venit niște prieteni să-l salute Uite, aici stă ciobanul cel cinstit, Aaron <laughs> Aaron, hai să te ajutăm Vină cu noi, o să te învățăm acum să furi și să nu vei prins niciodată Un ceas de aur nu ți-ar strica deloc Aș putea să fur toate ceasurile de aur din lume și nu m-aș simți bogat deloc Nu trebuie să te simți bogat Le-ai putea fura ca noi să ne simțim bogați Nu? <laughs> <laughs> Chiar atunci începură să sune clopotele Amoleu, trănută regele, trebuie să aibă un foarte mare Leniște, spune cuvintele Să fii sănătos Să fii sănătos Oricum, Aaron stătea acolo și nu spune nimic Prietenul lui a observat gărzile și au spus Aaron, ce faci? N-ai văzut cărțile? I-am văzut, dar nu văd niciun motiv de ce ar trebui să iurez regelui sănătate de fiecare dată. La drept vorbind, mi se pare stupid. Nici măcar nu-l văd strănutând. Șșt! Da, Vrei să te audă cărțile? Oh, nu! E prea târziu! Și când Aaron s-a întors, un gardian auzise tot și îl privea acum cu mânie. Cum îndrăznești să vorbești urât despre rege? Repetă cuvintele pe care a donat să le spui sau vei fi dus la palat! Fă cum vrei, nu mi-e frică de rege și refuz să spun cuvintele. Așa că gardianul l-a dus pe Aron la palat. Când regele a auzit ce a spus Eran, a fost foarte furios. Cum îndrăznești să-i dorești rău regelui tău? Nu-ți pasă de conducătorul tău? Nu ți-am dorit rău niciodată, Maria ta, dar, cu toată sinceritatea, mi se pare amuzant să-ți urez sănătate când nu te văd strănutând Amuzant? Ți se pare că eu, marele conducător al acestui regat amuzant? Ticălosule! Tată, uită-te la florile astea frumoase pe care... Oh! Cine e bărbatul ăsta? Bărbatul ăsta îndrăznește să nu respecte regula mea. E cea mai bună regulă pe care am făcut-o Chiar există un om care îndrăznește să se împotrivească regulii tatălui meu? Nu vrei să-i urezi statului meu sănătate? Nu e asta, măriata. Mi-a spus doar că mi se pare amuzant. Au, oh, pare foarte interesant! În In clipa aceea, Sparkles a apărut deodată de sub florile pe care le ținea Tara. A aruncat din nou cu praf magic care s-a dus în nasul tarei oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, Să fii sănătasă! Cum? Ei i-ai spus? Atunci mie? De ce nu mi-o spui? <laughs> Cum îndrăznești să râzi? Dar... Dar n-am râs Destul! Vei fi pedepsit! Luați-l pe omul ăsta și aruncați-l în vizuina leului. Gardienii l-au luat pe Aaron de umeri și l-au aruncat în vizuină. Era mare și întunecată. Nu era nicio ieșire, iar Aaron trebuia să aștepte leul fioros să fie adus în vizuină. Dar Aaron a fost rapid: a scos câteva bucăți de carne pe care le avea în traistă, a mai scos un praf de adormit și a și l-a turnat pe carne. A pus carnea pe jos și s-a ascuns în spatele unui bolovan mare. Când leul a intrat în vizuină, a scos un răgnet fricoșător și bietul Aaron s-a speriat foarte tare. Dar leul a mirosit carnea și a mâncat-o pe toată imediat. Da, da, așa, leule, mănânc-o pe toată. Oh, Nu! Dar leul a fost foarte furios că cineva l-a deranjat în timpul cinei mult așteptate. L-a văzut pe Aaron și a răgnit cu furie. <rătări> oh, nu! Te rog, nu mă mânca! Nu! Nu! <rătări> și după asta, leul a adormit imediat. A dormit toată noaptea, iar Aaron a fost perfect în siguranță. Totuși, a rămas treaz pentru orice eventualitate A doua zi dimineață, gardienii au venit să-l ia pe Aaron și au fost surprins să-l vadă că trăiește și e bine În timp ce leul dormea lângă el în liniște L-au dus la rege, care a fost și mai surprins să-l vadă Cum ai reușit să scapi de leu? Iar Aaron i-a spus regelui ce a făcut Foarte bine, acum sigur îți e frică pentru viața ta Vrei să-mi sănătate acum? Îmi pare rău, Mariata, dar nu retrag ce am spus ieri. Atunci vei fi aruncat în groapa cu un mistre sălbatici. Paznici, duceți-l pe obraznicul ăsta de aici. Bietul Aaron a fost aruncat în groapă și de cum s-a uitat în jur, a văzut mistreți apropiindu-se de el. Dar chiar și aici, Aaron a gândit repede. A scos un flaut, și a cântat atât de frumos încât mistreții n-au putut să se abțină să-l danseze. Toată noaptea au dansat și au dansat până nu au mai putut de oboseală. A doua zi, când pasnicii s-au dus la groapă, l-au găsit pe Aaron în viață. Au fost foarte mirați la vederea mistreților care dansau pe muzica lui. L-au dus la rege și au povestit tot ce au văzut. Când prințesa a auzit despre mistreții care au dansat, a început să râdă. Vai de mine! Acum ce fac? Hmm, foarte bine! Dacă pedepsele nu te afectează, atunci poate cadourile o vor face! Regele l-a dus pe Aaron într-un loc îndepărtat și a arătat o casă construită din aur curat. Strălucea atât de tare încât Aaron nu-și mai putea lua ochii de la ea. Nu e frumoasă? Poate fi ta dacă-mi rei sănătate! O casă de aur? Să fii sănătos, să fii sănătos, să fii sănătos! Nu, nu, nu pot să o fac. Chiar dacă îmi dai toate nestematele și aurul din lume, eu nu pot fi mituit. Regele era preplex dincolo de cuvinte. Nu știa ce să facă sau să spună. Sunt complet nedumerit. Nu mai știu ce să fac să te răzgândești. Prea bine... Până voi găsi o cale să te fac să-mi sănătate, vei sta la palat sub supravegherea mea. Odată ce vei ajunge să mă admiri, cu siguranță îmi vei spune cuvintele acelea frumoase." Aaron era foarte amuzat de regele acesta atât de îndrăgostit de sine. Totuși a acceptat oferta regelui. Oricum nu avea de ales. Au trecut lunile și Aaron se bucura și s-a viața la palat Vorbea cu toată lumea și în curând toți au ajuns să-și dea seama cât era de înțelept și drept Și regele i a observat felul de a fi și cum au început să vorbească Regele aflat lucruri despre regatul său Pentru că Aaron era un biet cioban, i-a spus regelui toate problemele oamenilor Am învățat multe de la tine Oamenii regatului meu par mult mai fericiți acum. Și asta pentru că ți-am ascultat sfatul. Nu vrei să fii consilierul meu regal și să stai aici, la palat? Accept oferta cu bucurie, Mariata? Și astfel, regele a devenit mai înțelept. Și în timp, purtarea sa egoistă a dispărut. Regatul devenise acum unul mult mai fericit. Într-o zi... Regele i-a văzut pe Tara și Aaron uitându-se cu dragonul altul Și-a dat seama că, în timpul în care Aaron a fost acolo, cei doi s-au îndrăgostit unul de altul Tara, draga mea, dacă vrei să fii cu Aaron, nu am nicio obiecție Este un om înțelept și aș fi foarte fericit să te măriți cu el oh, Mulțumesc, tată, căci îl iubesc foarte mult! Nunta a avut loc chiar a doua zi Toată lumea s-a bucurat Chiar și Sparkles a dansat pe muzică Sparkles, ascunde-te să nu te vadă cineva Oh, nu să mă vadă nimeni, Lucia Toți sunt ocupați să se bucure de muzică, așa ca mine Și în timp ce dansa, praful ei magic a căzut pe rege, Tara și Aaron Oh, nu! Nu din nou! Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Ciu! Uh, uh, uh, uh, toți s-au uitat unii la alții și au fost foarte mirați. Să fim sănătoși! Să fim sănătoși! Să fim sănătoși! Și astfel au râs toți trei cu poftă. Hopa! <hie>